Első fejezet. A különös úti társ. Furcsa anegdotát anekdotát hallottam valahol egy fiatal íróról, aki elhatározta, hogy olyan eredeti és hatásos mondattal fogja kezdeni a novelláját, hogy a legblazírtabb kiadó is el fogja olvasni, mielőtt a papírkosárba dobja. Ezért így kezdte a szóban forró elbeszélést. Fenemegette, mondta a hercegnő. Ha furcsán hangzik is, meg kell vallanom hogy én szintén kénytelen vagyok így kezdeni történetemet azzal a különbséggel, hogy az én hősnőm nem hercegnő. Ragyogó kora júniusi nap volt. Párizsban jártam a dolgom után, s a reggeli vonattal indultam vissza Londonba, ahol még mindig együtt laktam régi kenyeres pajtásommal, Ercúl Poiró ex a belga rendőrség volt büszkeségével. A kálei gyors jóformán üres volt, az én fülkében is csak ketten voltunk. Sietve hajtam el a szállodámat, és csak a kupéban kezdtem utána nézni, hogy megvan-e minden holmim. Még készen sem voltam ezzel, már is megindult a vonat. Ügyet sem vetettem úti amíg amíg akarva, nem akarva, rá nem kényszerített, hogy észrevegyem jelenlétét. Hirtelen felugrott a helyéről, lengette az ablakot, kidugta a fejét, de egy pillanat múlva már vissza is húzta ezzel a rövid és erejes kijelentéssel. megette! Tudja, Isten, talán régi módi vagyok. Azt képzelem, hogy a nőknek nőieseknek kell lenniük. Nem bírom az ideges, modern lányokat, akik egész nap jazzre ugrabugrálnak, füstölnek, mint a tűzhányó, és olyan kifejezéseket használnak, hogy a bilik halkofák is elpirulnak tőle. Nem valami barátságosan néztem föl a csinos, pajkos arcocskába, melyet vidám piros kalap keretezett. Sűrű göndörfürtök takarták a füleit. Alig lehetett 17 évesnél, de arcát vastagon fette a púder, és rikító pirosra mázolta a száját Egyáltalán nem jött zavarba. által a nézésemet, sőt, egy kis grimazt is vágott. Ollalla, megbotránkoztattuk az úriembert. jegyezte meg valamely képzett hallgatóságnak. Bocsánatot kérek, fordult felém. Belátom, hogy nem voltam valami előkelő meg mi egymás, de hát istenkém, nem tudom, miért lennék éppen most az, amikor ebben a pillanatban veszítettem el egyetlen nővéremet. Valóban? kérdezte udvariasan. Ez borzalmas szerencsétlenség. Hiába nem tetszünk neki, folytatta a hölgy. Végképp nem tetszünk neki, sem én, sem a nővérem, pedig nem szép tőle, mert őt még nem is látta. Éppen kinyitottam a számot, hogy tiltakozzam, de megelőzött. Hagyja, hagyja, hiába is beszél. Engem úgy sem szeret senki. Előbb-utóbb meghalok, és a kutya sem ugat utánam. Beletemetkezett az óriási francia vicclapba, de pár pillanat múlva már lopva kukucskát velem az újság fölött. Önkéntelenül is elmosolyodtam, mire ő rögtön félredobta az újságot, és hassogó kacagászra fakadt. Mindjárt tudtam, hogy maga nem is olyan vaskalapos, mint amilyennek látszik. Trilázta kedvesen. A nevetés ragadós, akaratlanul is rámosolyogtam, bár még egy kicsit bosszantott, hogy vaskalaposnak nevezett. A lány egyáltalában nem volt az esetem, és nem is törődtem volna vele, de azt már mégsem hagyhattam, hogy kifigurázzon. Elhatároztam, hogy szóba állok vele. Egyébként a kisnő határozottan nagyon csinos volt. Nolásra már megbarátkoztunk, jelentette ki a kópé. Miért nem mondja már, hogy rendkívül sajnálja, hogy a nővérem? Kétségbe vagyok esve. Maga csak jó fiú. Várjon csak, pont azt akartam mondani, hogy bár kétségbe vagyok esve, mégis egészen jól kibírom nélküle. Kögyedé meghajtottam magam. De a kiszámítatlan hölgyike szigorúan felhúzta a szemöldökét és a fejét rázta. Ne beszéljen bolondokat. Akkor már jobban szeretem a nagyképű megbotránkozást. Az volt az arcára írva, nem a mi fajtánk. Félig meddig igaza is van, mert manapság nem olyan könnyű megállapítani az ilyesmit, ahogy maga is jól tudja. Nehéz megkülönböztetni a félvilági nőt a nagyvilági nőtől. Puff, már megint ráléptem a tyúk szemére. Maga nyilván most bújt elő az öreg anyám korabeli illemtamból, meg hogy bánom, sőt, örülnék, ha több volna ebből a fajtából, gyűlölöm a szemten alakokat, megvadítanak. Erélyesen rázta a fejét. Na és milyen, amikor megvadul? kérdeztem mosolyogva. Valóságos kis ördög vagyok. Olyankor nem tudom, hogy mit beszélek, vagy mit teszek. Egyszer éppen csak, hogy szét nem téptem valakit. Bizony, de meg is érdemelte. Olasz fér folyik az ereimben, egyszer még bizonyosan bajba kever. Az Istenért könyörögtem, csak most ne vaduljon meg. Nyugodjék meg, nem fogok. Különben is maga tetszik nekem. Ahogy megláttam, mindjárt megtetszett, de úgy viselkedett, mint egy medve, már azt hittem, sose fogunk összebarátkozni. No, de most már barátok vagyunk, biztattam mosolyogva, hát meséljen valamit magáról. Színésznő vagyok. Persze nem az a fajta, amelyikre maga gondol, akik a szabolyban ebédelnek, égszerekkel telealgatva, és a fotójukat minden labban láthatja, azzal az aláírással, hogy sohasem használnak más arckrémet, mint Madame xy -t. Hat esztendős korom óta ugrálok a manésban. Bocsásson meg, mondtam kisét tamáskodva. Csak nem azt akarja mondani, hogy maga még nem látott gyerek akrobatákat? Ó, most már értem. Tulajdonképpen Amerikában születtem, de már régen Angliában élek. Most új számunk van. Számunk. A nővéremmel igen. Van benne egy kis ének, egy kis tánc, egy kis értelmetlen ugrabugra, meg egy kis ízelítő a régi mesterségünkből. Egészen új ötlet, és mindig felviranyozza a népet. Ez hozza a dohányt. Új előre előrehajolt és részletesen magyarázni kezdte a dolgot. Nem minden kifejezését értettem, és mégis rajta kaptam magamat, hogy percről percre jobban érdekel a dolog. A nő és a gyermek különös keveréke volt. Ismerte az életet, és vigyázni is tudott magára, amit egyébként ki is jelentett. Volt valami romlatlanság és keresetlen őszinteség abban, ahogy az életet felfogta, és hogyan szívvel-lélekkel jól akarta csinálni a dolgát. Tőlem teljesen idegen világba tekintettem be egy pillanatra, és meg kell vallanom, hogy ebben a világban volt valami kedves. Tetszett nekem a kislány élénk arcocskája, ahogy ragyogott, amikor a munkájáról beszélt. Elhagytuk ám Megrohantak az emlékek. mint mintha megérezte volna, hogy mire gondolok. A háború üzött eszébe. Bólintottam. Maga is kint volt, ugye? Megkíszem azt. Megsebesültem, s a ütközet után, mint rokkantat, hazakültek. A egy ideig még lógtam különböző front mögötti beosztásokban, most pedig olyan magántitkárféle vagyok egy politikus mellett. De jó Isten maga, milyen okos lehet? Nem olyan vészes. Ráztam a fejemet mosolyogva. Nem valami sok a dolgom, és minden nap azzal töltök néhány órát, hogy nem csinálok semmit. Néha van munkám is, viszont az unalmas. Még szerencsé, hogy van egy titkos szenvedélyem, másképpen megölne az unalom. Csak nem rovargyűjtő. Az éppen nem. Ellenben együtt lakom egy rendkívül érdekes férfiúval, aki belga, de nem ez az érdekes benne, hanem az, hogy híres detektív. Most magándetektív Londonban, és mondhatom, nagyszerűen érti a dolgát. Kiváló kis emberke. Rengeteg sikere volt, akkor is, amikor a londoni rendőrség tudománya már csődöt mondott. Utításom kerek nyitotta a szemét. Hogy ez milyen cuki, csapta össze a kezét. Imádom a bűnügyeket. Minden rémdramát megnézek a moziban, és falom az újságokat, ha valami rablógyilkosság történik. Emlékszik a Sztályz esetre? Kérdeztem. Várjon csak. Valami öreg hölgy volt, akit megmérgeztek valahol essex Bólintottam. Ez volt Poirot első nagy ügye. Magyaráztam. Nélküle biztosan még most is szabadon szaladgálna a gyilkos. Remek munka volt. Belemelegettem a dologba. Felsoroltam az eset fontosabb mozzanatait, és kifejtettem az érdekes és váratlan kipontakozást. A lány elbűvölten hallgatott. Annyira elmerültünk a gyilkos keresgetésébe, hogy közben észre sem vettük, mikor befutottunk káléba. ba Szentég, kiáltotta utitásam, hol a púderem? Hozzáálltott a munkához, és mondhatom, nem sajnálta magától a púdert, csak úgy porzott a kocsiban minden. Aztán rúzsal folytatta a szépítkezést, és egy kis tükörben figyelte az eredményt. Egyáltalán nem zavartatta magát. Ne haragudjon, mondtam bátortalanul, de mi az össznek csinálja ezt? Egy pillanatra abba hagyta fontos munkáját, és lepezetlen csodálkozással nézett rám. Igazán olyan csinos, hogy meg lehetne enélkül is. Jegyeztem meg csendesen. Drága uram, ezt maga nem érti, ennek ez a módja. Minden lány festi magát, csak nem akarja, hogy olyan legyek, mint a faru silibák. Még egy utolsó pillantást vetett a tükörbe, megelégedetten mosolygott, és púterdobozhat a táskájába tette. Így, ni? Bolintott elégedetten. Tudom, hogy ostobaság túl sokat adni a külsőre, de látja, egy lánynak mégis mindig tiptopnak kell lennie, ha azt akarja, jó véleménye legyenek róla. Ehhez a mélyen szántó aranyigassághoz nem volt mit hozzászólnom. Minden attól függ, hogy milyen szempontból nézzük a dolgokat. Szeresztem két hordát, és leszálltunk a peronra. Ujításom kezet nyújtott. No, Isten vele, búcsúzott tőlem. Máskor majd jobban vigyázzok a nyelvemre. De az csak meg fogja engedni, hogy a hajón felkeressem. Nem valószínű, hogy a hajon találkozni fogunk, csak utána kell néznem a nővéremnek, de minden esetre köszönöm. De valahol csak találkozunk még az életben. Én, vágtam ki végre, szeretném megismerni a nővérét. Mindketten nevetni kezdtünk. Ez igazán szép magától, szólt a kislány, majd megmondom neki. Nem hiszem azonban, hogy még találkozni fogunk. Maga nagyon kedves volt hozzám az úton, pedig én ugyancsak ugrattam. Meg aztán tudja, amit az arca az első pillanatban kifejezett, az az igazság. Bizony, nem a maga fajtájából való vagyok. Az ilyesmi mindig veszélyes. Tudom én azt nagyon jól. Valósággal elváltozott az arca. Egy pillanatra minden vidámság eltűnt róla, és valami szenvedélyes gyűlöleten nézett a levegőbe. No Isten vele, búcsúzott ismét könnyedébb hangon. De a nevét csak megmondja. Kértem, amikor menni készült. A válla fölött visszanézett. Két vidám gödröske jelent meg az arcán. Bájos volt, mint egy grőzkép. kép. Hamupipőke, feltönevetve. Igazán nem gondoltam akkor, hogy milyen körülmények között fogom viszont látni hamupipőkét.